Як усе добре вийшло, як усе добре склалося. І тут хлопці почули, як Бобешко, який сидів з бобинцем, поруч їх, люто засичав на свого невдаху шофера. Що ж ти наплів, каланча? Та хіба ж я знав, я ж думав, я гадав, умови води робив, умови води? Та героїв наших зовсім не цікавили вже ні Бобешко, ні бобинець. Вони дивилися на тайфун Марусю, яка сиділа з Васею проти них. А він їй щось шепотів, шепотів, шепотів, гаряче, пристрасно, переконливо. А вона слухала і мовчала. І як би ви здивувалися хлопці, коли б дізналися, що тож Вася допоміг тайфун Марусі звечора прорвати оту її загінку, щоб вона могла спокійно поїхати до міста, за подарунками для діда Коцюби. Але вони так ніколи і не дізнаються про те. Тайфун Маруся враз підвела очі на хлопців, усміхнулася і підморгнула їм. І кожен з трьох вирішив, що вона усміхнулася і підморгнула саме йому. І всі троє були щасливі. Хтось легенько торкнув Сашка Цигана за лікоть. Сашко обернувся. Ззаду стояв бровко, стояв і докірливо дивився такими розумними, такими щирими, такими відданими очима. «Хлопці, а я? Про мене ви забули?» Сашко Циган штовхнув ліктем журавля. Журавель теж обернувся, усе зрозумів і посунувся. І бровко обережно поклав передні лапи на лавку між ними. Ніхто й не помітив. Звичайно, собакам не можна до людських столів. Але ж то був не собака, то ж був бровко. Циган нищичком поцупив старілки тарілки добрячий шмат ковбаси і простягнув бровкові. Бровко вдячно самими губами. Знає, як поводитися за святковим столом. Узяв ковбасу, проковтнув, потім підвів голову і лизнув Сашка цигана біля вуха, наче щось шепнув. І раптом, чи то справді бровко йому нашептав, чи з іншої якоїсь причини, але Сашко циган раптом як затягне тонким голосом на повні груди пісню з весільного репертуару «Чоботи, чоботи ви мої! Наробили клопоту ви мені!» Увесь довжелезний стіл аж вибухнув реготом. Так це було несподівано і кумедно. І голова колгоспу Максим Богданович, сміючись, ураз підхопив пісню своїм могутнім, як виявилося баритоном, а за ним і Сергій тенором, і Дідко Цюба хриплуватим баском, а там і увесь стіл. Та так гучно ушкварили, що в гаю посипалося з дерев листя. Співуче у нас село, тільки зачепи і вже співають, і виводити можуть аж до ранку. Найбільше заливалася, розпівуючи дзвінки трелі, тайфун Маруся. Вона радісно позирала то на Васю, то на наших хлопців, то на діда Коцюбу. І обличчя її так сяяло, наче то було не обличчя, а сонце. А сонце дивилося на все те синього безхмарного неба, і теж усміхалося. І переморгувалося з новим дідовим годинником, який, ви знаєте, отими золотими стрілками і циферблатом чимось був схожий на сонце. От такі-то дива відбулися цього літа у нашому селі Гарбузяни. Недарма наш земляк, поет Андрій Лопата, написав талановиті рядки. «Гарбузяни мої. Гарбузяни, чарівні мої сни.